どんペンはなみにこめばりきわこぱもじゃなし、はりわしゃーにわかっていまかびしゃん、ばぽなこかびしゃん、もじゃこもじゃ、わあじいやん、パンギリオはしく、へやら。 WAMEKUWA m わ e m ako, a ua, k u わもんがこわこなにふるさえんばいおなえきゅこわ、いれに k u a i let やまからやあ、ほまんばいみ、コンバドニアへ、なえきわ、レオ i しゅこやじゅまも m あんばぽ、きら b a p o k i let やまから、はやんどん、ペンドワ、ダニア、あばくし、Global Radio、yani、y a n ダニア、a ジー、あら、フウェ Ayabashi leo tunangia katika awamu ya tisha, ambapo tunangia kuhusu mabadiliko makubwa ambayo ya meonekana katika ulumengu huo. Na katika makala haya, shiku ya leo dunia katika bonde la kukata maneno mpendwa ni mambo makuukabisha ambayo tutayatizama マンボマクウカビションバイオトタヤングリアシキュイアレオン、ラキニカブラトヤングリアンギアペ u アニコンビア u, u k トタファニアマウンビ、イリトウェゼ a ヤングリアマカラハヤ。モングウェトウナババイトウナコシュクュウコアア t リアウェマナファディリザコアンバ k ゾーニザミレレレ。ウォカティウウウテナトメコジャコアコウ、トキワナウ a ングウォシ e クュアニコシャバババウエンウエマ、コシャバウエンウエ s h シンディ。 Nahakika, Mambo Onao de Rishia, Niaoqueli, Nago de Rishia, j i n z w e w e a n Bavio Olivio Mushinde, Sasa to Naku Karibisha, Iluwezo Kuangia, Pamojanasi, Wakatihu, a n Bapo t Nangalia, Makala Haya,、yes、Rawako at n g o z k a t i k a Jinala Yesum Komozwe t Amina. な peleka、ja ja ja ja. ja、m o ja kwa m o ja, Katika Adithi, Moja, ya Mondishi, Wamakala Haya, Makala, Mayoni, b y Atisha, a n a j e m a Siku Moja, Anilishudia, Niliuduria, Katika, Mahaka Mamoja, Kulem, j i n i Morogoro, Kule, Tanzania, Vijana Wane, Wenye Umri, u Katia, Miaka, i s h u r i n a m i t a n o h Adi, Miaka, Deradini, Walikuwa wanakabili, wanakesi yamawaji. Mpendoam, niliweza kuwaona vizanja hawa katika halia huzuni, wakiwa hawajui kuwa wenda siku hiyo ndio ilikuwa yamuishokuwa akuuana jua. Mami ya ziwatu walifika wakiwa wamezunguka mahakama. Hakuna kilayele ziwatu wala magari yalikuwa yanashikika pale. bara bara zote zakolekiha karibu na mahakama zilikuwa kwavizuishi, ah vizuishi、uh, magari ya sipite,、eh, kwamba sababu kesi kuhusu maisha ya mtu. Ya kufa au kupona ilikuwa ikifanyika Nilimuona jaji akiwa katika nguo rasmi nyekundu Nguo ya rangi nyekundu mpendwa Unapo ona imevaliwa na mtu kama jaji mahala kama pale Mana moja utatambua kuwa hali ni mbaya Niluweza kumuona na vitabu vikuwa sana mbele yake Alivyo kuwa akiangalia pole pole anapo endelea kusikiza akiangalia kesi mbale yake niliwaona mawakili zaidi ya shita wakiwa na katika mavazi rasmi ya rangi nyeusi katika moja aki、uh, la moja alikuwa na kitabu mbale yake mpendoa a、uh, mawakili hawa walikuwa hapa kuajili yako tetea maisha ya vijana hawa ambayo opande wa mashaka walikuwa na ana kuwa walikuwa na hatia baada ya kusikiliza kesi kuamuda murefu. Baada ya kupata ushahidi、uh, huko na huko, baada ya kusoma shiria katika vitabu vile, muishe, jaji alisimama na kusoma hukumu. Kati yawale, waweili walio hukumi wakiwa na waweili waliyachuli wahuru. Mpendoa ni patoka pale, ni kapika picha maazoni jeansi ambavyo ulimwengu utakavyokuwa. Ukihukumi wa mbele ya mahakama ya mbingu ni nabi Danieli alionyeshwa katika Josi amambu ambayo mufano waki tunaweza kuona hapa anaandika ningependa ni somenyependoa jioni ya maswili yaleomoyo kwa moya katika kitabu cha Danieli a, anaandika maneno haya katika usome kitabu cha Danieli anaandika kisha mahivi. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa na mumoja alie mzewa siku amekiti. Mavazi yake yalikuwa meube kama deluji na nyuele za kichwa chake kama sufi safi. Kiti chake mto kama tufi. Mto kama moto u, u, ukatoka, ukapita mbele zake. Ma elfu, elfu wakamtumikia na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vika funguliwa mpendwa. Katika maakama hii, Danielia na viandika aliona mpenda. Ilikuwa haya kama milika kwanini hakuu tuambiaju ya wakili au mawakili wa wale waliohukumiwa. Eputu angalia sio mzungine kabla adunja watafuta hao tu angalia kuwa huu wakili ni nani? Inavyojulikana wakili ni mtu mtu alayule ambaye anasimama badala ya mshita kwa na aye anazogumuza badala ya kikatika mahakama. Kama niki tu cha kuomba kuhusu mshutakiwa yeye ndiye anayeomba sasa tunatafta huyu wakiwa katika Biblia katika kitabu ya、ja、Johanna wakuanza bili mshutari wakuanza na wapili anasema na kama mtu akitenda dambe tunaiyemo mbizi kuapaba a Jesus Kristo amenihaki na yendi yekipata nisho kwadambi zetu walasi kwadambi zetu tu. Baali kwa dhambi za wa ulimwengu wate Uyuni Yohana anandika mpendwa Yohana hapa anatombia juya wakili kuwa ni Yesu mwenye haki Hamini、uh, ilikuwa katika mahaka mapale Katika idadi ya watu wanao takiwa maakamani ili kesi yanze karibu inatimia Lakini bado watu wawili nao ni anaye hukumiwa na mashahidi Eputulize tena tupate ni nani aliyekuwa ana hukumi wahapa katika kitabu ya、ja、Yoheli Yoheli ni tatu fungo la kumilambili mshataru wakumilambili katika Yoheli tatu ana schema nabi Yoheli naiyana tuambia ma taifa na, na waji means wakapande juu katika bond la Jehoshefati ma ana huko ndiko ndi ta kapoketi na kuhukumu ma taifa yote yaliopane zote Yoheli apa ana schema Mataifa wafanya haraka hukumu inataka kuhue kwa Yoheli inaweza kana alionyesha maneno haya muda mfupi kabla、ah, hukumu haya janga. sha iliokuwa ili kuwa simba lisana kuakue kuaviti vya enzi dipozam Joel aliyona wakiyimizu amataifa wa wafanye haraka kuakama iliyo duniani mpendo wakabla jaji hajaaka katika kitu chake chakuhumu huo wale wanauhukumiwa wamekuishafika kwenye vitiviano na wamekata yari. Kwa hiyo katika kitabu cha matendo tunahambiwa matendo kumi na shamba deradini na moja inashema hivi: Kuamana ameweka shiku ambayo atakapohukumu ulimwengu na apa tukejiriwa ulimwengu kwa ni watu. Kuahaki kuamutu yule aliemchawa na amewapa watu wote wadabite wamambahaya kuakumfufua katika wafu. Pendoa shiku hiyambayo manabihualiana. na amini kuwa imefika lakini muda mfupi kabla hukumu hiyo haijakaa, Johanna alisikia mtu akipiga kelele kutoka mbinguni, na hiyo hiyo mtu alikuwa nasemaje, hanasema ufunuo kumina ine mstari wasita na wasaba, hiyo sauti ikasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika katikati ya mbingu, mwenye njili ya milele, awa ubiri hao wakao juu ya nchi, kwa kila taifa, na makabila na lugha na jamaa akiweza makua sauti ku mche ni mungu na kumtukuzwa kwa maana sa ya hukumu yake imekuja msojudi yani yeye aliyezifanya mbingu na imche na chemi chemi zamaji mpendwa hapa mungu aliyo na watu wa mji sahau au wa mkuenda mbali Watu au、uh, wamevunja sheria yake. Tepoa sana kamambie Isaya Ishirini na ina muztariru watano na washita. Akasema apa? Tena dunia imeti wa unajisci na watu wanaweika kuama na wameziasiri sheria wamebadili amri wamelevunja agano la milile diosababu la ana imei la dunia hii na hao wanaweika wameonekana na hatia. Mpendo watu na zidi kuangalia mambo haya maku. Mambo mfundisho maku katika Biblia ni mambo ambayo tunayo dirishiwa ana mambo yalivyo fanyaika ama vile vile yanavyo fanyaika katiika ulimwengu hum. Makala haya tunazidi kuwagalia dunia katiika ponde lakukata maneno. Dpochwa ishaya vile ambavyo miandika mpendoa dunia imekuwa na wakati uo ilikuwa imejia mambo yakutisha. Dunia hii amayo tunawai ikaa mpendwa, imejaa na mambo makuu amayo yanatisha, imejaa na mawaji, imejaa na,、uh, yani inasema watu umevunja shiria. Kwa hivyo, shiria hii,、uh, dunia hii imejaa unachisi na watu wanawe ikaa ndiyo wameyaribu. Mungu anatuma mjumbe wake. Kwa nini? Tumesema hapa. Duniya ime lahana imehiladuniya mpendoa. Duniya ilikuwa imejaa mamba ya kutoisha. Mawaji, wizi unyanganyi vita na kadarka. Mungu sasa akamtuma mzungu bakuja kuonya ulimwengu huo kabla hukumuajeanza. Sasa anambia watu hapa kwa wamuche mungu na kumtukuza kwa maana saya hukumu ilikuwa karibu、e, inaingia na inaanza. Dunia mpendwa, dunia hiyo inayohonywa sio nyingine. Ni dunia hii yetu na onajua kuna watu ambao wadasukiya kuaduniya inaonywa. Waga fikrii kwa ni dunia njini na isipokuwa hii dunia tunayoyushungumzia sisi kuhii yaleo. Muto anafikrii kwa ni dunia njini na isipokuwa hii tunayoyishushirishi ambayo hapa inashiria sisi tukiwa sisi kwa adam. Dipo sa mungu anamtuma mji mbwa ke, anamgambia ikiwa munaataka kuishi undo kumpendwa. Dunia hii muna yoyishi. Ulimwengu huu munaoka mambo ya meharibika Diposa tumianza kuwana mawaji Watu wanawana kila shiku Kadri wanavyo mjinja mnyama Watu wanajinja mwenzake kama ngombe Ambaye amelekezwa aa, kuchinjwa ama kijinjio Mpendwa hapa ni mambo ambayo ya metokia katika ulimwengu huu Dunia hiyo inayonwa sio nyingine ni hii dunia yetu Sisi ndio tunaishi katika kipindi hicho Kilicho shema wakati wamu、um. wanadamu wamemwa chamungu wamehasi shiria kama Isaya anavyo shema apa tumefunza mpendo wa vizuri katika sura silizopita juu ya shiria zamuungu jinsi vinadamu alivyohashi dunia yetu inaonyo mara ya michezo sasa wanadam Isaya anashema wameonekana wakiwa na hatia tayari Johanna aliyona muda ukiwomeba kimeufupi Mufupi sana kwa wanadamu na wanadamu watengia katika hukumu. Mpendwa nikependa kurudia jambo hili. Isaya anapotuma ili alete ujumbe. Nae analete ujumbe kulingana na vile mungu anavyo muambia. Lakini nae Yohane anapopewa ujumbe huu. Anaona kuwa muda ulio baki, ulio kuome baki. Ni mufupi sana na wanadamu ujumbe. wataingia katika hukumu. Mpendwa ni kushema na mnagani. Hatuna munda mwingine wa kusahihisha maisha yetu zaidi ya huu tulio nao.、Uh -huh. Kwa hivyo ni kushema na mnagani. Si munda murefu Hakimu atengi ya na huko muhitani zaka madanieli aliviona. Mudahu ware matuliopewa tukiuchezia mpendoa. Tutakujia kushema nini ni dunia katika pondela kukuata maneno. Johanne huyo huyo alipokuwa bado anaona yule malaika akiendelea kuubiri huko na huko aliviona muda olivio zidi kumalizika na muda olikuwa siomrefsana kaziyo ingekatwa. Ndi poswa na shema katika ufunguo ishirini nambili muztari wa kumi na moja ina pafunguo kitabu hicho cha ufunguo mpenwa ani muztari ishirini nambili muztari wa kumi na moja bibili ya mandiko matakati funari ya shema, mwenyeku kudlumu na mwenye zidi kudlumu na mwenyewchafu a zidi kuamchafu na mwenyehaki na zidi kuwanya haki na, na matakati fu Na azidi kutakashwa Haya ni maneno anayo yashema mtumishu wa mungu Kupitia kwa roho mtakatifu Yohane anawanyeshwa na anayashema maneno haya Kwa hivyo mpendwa Yohana Alishiki yamanenohaya dhiri yaki chema si on muda tu mrefu dakika hizi tunazo zikizea tutakujia kuzipoteza mila le. Neno la mungu lina ubiri wampendoa watu wa washiki ata vile vile amri za mungu ziko wazi watu wa mezika ta tunapo tunapo tutakapo hukumiwa. sisi tutashema ninimpenwa. Kuhivyo hapa tunayendelea nabi amu shinaye anashkia jeansi ambayo yoro wamungu na, na、uh, wa muambiya alishkia muda mfupi baada ya mulango warema kufungwa anaye akandika katika amu shinane mshauri wakumi na muzi na wa wakumi na tatu wa nchema angalia shikozina kujia nchema bwa na mungu ambapo ni thale tenja katika nchi sinja yaku kosa chakula walakifu yaku kosa maji ba Hali ya kukosa kujashikia maneno ya abuana na watatanga tanga toka bahari hata bahari na toka upande wa kazikazini. Ata upande umashoriki Watapiga ambiu, wakienda huko na huko Wakitafta neno la abuana Wasilione, shiku hiyo Wanawali wazuri, na wavula Na watazimia kwa kiu Mpendwa, tunapuindilea Na hai amoshi anawonekaniwa Na anaandika maneno haya Akiona kuwa ni pinde tu Ama punde tu Mulango warema unapofungwa Johanna alipo yashikia Na alipo shikia mulango ukifungwa mpendwa Na neno la mungu pia lili Nipo watu walipoanza kulitafuta kwa nguvu zao Wengine watatoa feather unajua kuna watu ambao wako na feather Watu wanakuambia hata nitaweza kukuua tena nika kununua Watu wanapesa hapa duniani mpendwa Wengine watatoa feather zao zote Ili walipate angala uneno moja tula uzima Nao Biblia inashema hawata lipata Feather hizi zilizo tupoteza Utafika wakati azitaweza kutuokua. Wanadamu wanacheza na mtu amba utakuja kuangamiza milele. Wanajitarisha kupotea milele. Ujumbe kama huu wa Biblia unapotolewa mpendwa, watu wanashindwa kuona ukwili. Wanapendelea mambo lae laini laini, ambayo hayawezi, hayawezi kuwafikisha popote. Na piyo edi nae, anapuono kiani wanarohu wa mungu, na haya anandika ndugu mpendwa, Maneno ya fuatayo. Nae anatuambia kuwa mataifa ya jimize kwenda mbele pondela ya ushafati. Huko ndiyo atakapofanya hukumu yake. Katika fungu la kuminaine la sura ile ile tulisoma ile ya tatu. Anasema hivi. Yoeli tatu kuminaine anasema. Makutano makubwa wamo katika pondela kukata maneno. Kwa maana shiku ya abuana iku karibu. Katika pondela. ponde la kukata maneno、Niyo、ni yoni yoyeri tatu kumina inne nabi yoyeri sasa aliwaona wakokuwe nye ponde wanangojea jaji aingie na hukumu yianze daniel yeye ali paonyeshwa akawa na hukumu yikianza tumesafiri Na dunia hii mpendoa, baka mulango wake warehema umefungua, ambayo sio muda mrefu. Shasa tu koko kwenye mahakama hii, tuliwakosa mashahidi, Ebu tuwatafute. Johanna naandika katika ufunuo ichirini kumi na bili, anasema, nika wana wafu wakubwa kuwadogo, wa mesimama mbili yahidi chokiti cha enzi na vitabu vikafunguliwa, na vitabu kuingine, vikafunguliwa ambacho ni chaozima. nahao wafu wakahukumi wakatika mambo haya yariyohandi kwakatika vitabu vile shawa shawa na matendo yao pendo wakatika mahakama hii akuna masaidi ambaoni watu lakini ni kunavitabu toka mtu anapozaliwa duniani maalika uchukua tarifa yote yamai shoyake na kuiandika kwenye katika huko, kitabu kumbingu. Kama kumbukumbu kumbu mbaka siku ya hukumu mpendwa. Kwa hiyo, hakuna haja ya mashahidi. Wapo tayari tena, wasio sema uongo. Wala hawape wirushwa kama hawa tunawa waparushwa hapa duniani. Sasa mahakama yetu imekamilika. Ebu tuone watu walioko tayari mahakamani mpendwa kabla hukumu yanze. Kwanza tulisoma kulikuwa na jaji. Judge lazima awe katika mahakama na aba katika Biblia tumesoma kuwa akuna yule mzewa siku kulingana na Danieli na yeye ni Mungu Baba. Kwa hivyo judge ni Mungu Baba na yeye ambaye ni mzewa siku.、E, jambola pili tumeona kuwa lazima kuwa na wakili hapa katika mahakama hii katika mahakama yambingu ni hapa kume kuwa na wakili ambaye ni Yesu Kristo Jinzi ambavyo tulisoma Yohana na muashiria katika baruayaki. ジャンボータッチューハーパー、トメソマコワー、ナタキワコワナマシャイディー。 Uh, Shaidi anatoa kumbu kumbu ambazo hamezi shuhudia Shaidi anasema yale ambayo ya me shuhudiwa Kwa hivyo ushaidi wate wetu umeandikwa katika vitabu vya kumbu kumbu Niposa jambo la tatu hapa mashahidi Sasa ni vitabu vya kumbu kumbu Hebu tuangalie jambo la nene Kuna kuwa na watu katika mahakama Watu wana,、uh, mtu anapita kule enje Ama unabigwa kuna kiesi fulani ambayo itakatua Kisha watu wanaitua umahati wa watu ili wate kutuwa kusikiza amaku sikiliza kiasi jinsi ambavyo itanendelea, ivyo jambola inehapa kuna wasikilizaaji na wasikilizaaji hapa kulingana na Biblia ni maelfu Elfu kumi mara elfu zama laika kulingana na mbiibilia jambo la micheo hapa ni wenyatiya wenyatiya jinsi ambayo Yeshaya mesema amesema kuaduniya walimuengo watu ambayo wameziasishiria zamuongo olimuengo ambao umefanya dambe na umekata kuskiya sauti yamungu kuivyo tu kisungumzia walimuengo hapa tu na kisungumzia watu. Mpendwa kuna mambo matano, shingependa ujasau. Ka tunapotamatisha sehemu hii ya kwanza katika sehemu ya tisha ya makala itu ya homa ambayo imekumba hii dunia. Mpendwa, jaji ni mze wa shiku ambayo ni mungu baba. Wakili ni Yesu Kristo. ハパとのシェマ、マシャイディン、ペンドアンドウン、ペンドア、マシャイディ、ハパ、ネビタブウィア・コンボ・コンボ、キシャ、ワシキリザジ、ニマ、エルフュ、エルフュ、コミ、マラ、エルフュ、ザマライカ、ウェニハティアパ、ニ、ワリメンゴ、ヤニ、ワト。 オペンワー、コナワカテ a アンバポ、オコモ、イタンザ、アバシ、トゥアンガリエ、チンザ、マヴィオ、オコモ、イナンザ、ペンワー、オコモ、イリアンザ、コアナネ、ベビリア、イン、アトパジブ。 wakua inasema hivi, Ebu nifungwa kitapo cha Biblia, ah kitapo cha Petru wakwanza na kumi nasaba hadi kumi na na na First Peter chapter First Peter、uh, chapter four verse seventeen eighteen na yobiblia inasema maneno yafuatayo, kuamaana wakati umefika wakukumo kuanza katika nyumba ya mungu, na ikaanza kwe tusisi. Mwisho wao wasio iti injili yamungu itakuwaje na mwenye haki akiokoka kuashida yule ashiye mchamungu. tamoenye dambi ataonekana wapi mupendoa haya ni maneno ni meyashoma katika biblia amistari wa kumina shaba kumina na na katika petro wa kuanza surayanne hukumu itaanza kuawa watu wa mungu watu walio kufa kwa sababu gani mupendoa hukumu ianza kuwa ni kwa sababu yesu ata kapokuja mara ya pili ata kujaja kuwafufua wale watakatifu walio kufa Tunaposoma wa Thessaloniki wa kwanza Ine kumi na sita Na mshtari wa kumi na saba Inasema kuwa Hatakuja kuafufua wale walio kufa Na ayo inasema Kwa sababu buwana Ibu ni some Inasema hivi Kwa sababu buwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni Pamoja na mwaliko Na sauti ya malaika mkuu Na parapanda ya mungu Na au walio kufa katika Kristo watafufuliwa kwanza Kisha sisi Tulio hai. Tulio Australia. Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu. Ili tumulage bua na hewani. Mpendwa. Yesu atakapokuja kila kesi ya mtakatifu itakuwa imekuisha katwa. Hivyo hukumu lazima yanze kufanyika kabla ya Yesu kurudi. Nikependa nirudie jambo ili, ili ulipate. Yesu atakapokuja. Kila kesi ya mtakatifu itakua imekwisha katwa. Hivyo hukumu lazima yanze kufanyika kabla ya Yesu kurudi. Petro anasema kuwa itaanza kwa watu wa mungu. Na kama hawa watawakoka kwa shida je wale wasioti injili itakuaji. Hii natuunyesha tu jinzi hukumu hii itakafyo kuwa ya haki bila upendeleo. Tujue hakika kuwa mungu hathi hakiwi kila tunachopanda hapa ndicho hicho tutakachovuna. Sasa watu watahukumiwa na mnagani, watahukumiwaje. Turudi katika ufunwe ile 20 mstari wa kuminambili inasushama hivi mpendwa. Ni kaona wafu wakubwa kwa wadugu. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi na vitabu vika funguliwa. Na kitabu kingine kika funguliwa ambacho ni cha uzima na hao wafu. wakahukumiwa katika mambo huyo yalioandika katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao kila jina la mtu likaitwa na kushimama ukumuni paulo na yana tuambi yakuwa kuama na imetupa sisi sote go deirishwa go deirishwa go、um, deirishwa amble ya kiticiokuu mcheo Kristo ili kila mtu apoke udira wamambo aliyoyatenda kuamili Kadri alivyo tenda kwa mba ni mema au ni mabaya. Wende usome wakorinto wakwanza tano mstari wakumi. Hakuna atakaya acho mpendwa katika hukumu hii. Wote majina yao yatasomu ambele ya hukumu. Toka mtu wakwanza duniani ambaye ni Adamu. Mbaka mtu wamisho mbaya atakuwa mesalia ulimengu huu. Majina ya watu ya takapokuwa yanaituwa mmoja mmoja. Watakuwa wanachunguza nini juu yake. Na kwa uangalifu kiasigani mpendwa. Kisha ni kusomee madiko matakatifu niroejere sasa Aa, biblia. Madao, madao kumi na bili, daradina, shita na daradina, shaba. Yeshu ana tu fafanulia na kutuambia chini zima mbio, yatakavyo, yatakavyo kuwa na yana jumama basi na wanambia. Kila neno lisilo mahana, watakala unene na wanadam, watatuaje shabu, yana neno hilo shiku yahukum, kuwa kuwa maneno yako utaisabu wa haki. Nakuwa maneno yako utahukumiwa. Pendoa maneno yote tunayo lisema yataleta hukumi. Yangu ni maneno yako shingeja. Yangu ni maneno yakoleta chuki. Yangu ni maneno yakoleta wango. Yangu ni maneno yakoleta wivu. Kila neno tunalolishema malaika wanaandika. Shiku yahukumu kitabu chakumbukumbu chako. kitafikisho pale na maneno yako iwapo binadamu amegundua vyombo vinavyoweza kunasa sauti umpenwa na kutunza kuamiaka. Je mungo we tu aliyetuumba anaowezo wanamna gani ya kufanya hivyo mgine tu na yashema na kushau mpendwa lakini tu kumbuki kuambingu haykushau hata neno moja tunge jihadari wanamna gani kuamaneno yetu maneno yetu yamewakuwa zauengi hata wengine wameacha kujakani sani ni jambola kutisha. Na tutatua isabu yake siku moja. Katika siku ile mungu atahukumu shiri za wanadamu sawasawa na injili yangu katika kristo yesu. Mpendwa muhubiri na aye anashema katika muhubiri kuminambili mstari wa kuminatatu na wa kuminaina anashema. Hiindi yao jumla ya maneno yote yamekuisha sikiwa mche mungu na we uzeshiki amri zake maana kuajumla ndio impasavyo mtu kuamana mungu ataleta hukumuni kila kazi pamboja na kila neno la siri likiwa ajema au likiwa baia mpendwa mungu ataleta hukumuni. Ataleta hukumu kila kazi kuakila kazi ebutu angali kazi hii itakavioleta ukomuni. Mungu anatoa Amerika tika Ameri zake anasema siku sita faanya kazi hioni kutoka ishirini mshirini watisha. Mungu alitupa kazi tufanya. Wengine walifanya. Wengine katika siku hizo sita awaku faanya kazi yoyote. Mungu ataleta ukomuni. Muda tuliyoto miya vibaya hapaduni yani bila kufanya kazi yote ona onajua、oh, watu wanafikiri yakuwa ebonirodi mungu atalleta ukomoni muda tuliyoto miya vibaya hapaduni yani bila kufanya kazi yote ni kazi zepi tule、uh, tulekuwa tukifanya katika dakika hizo tuzo ka bila kufanya chochote mpenyo lambda masaa yao yata yataonyeshi katika vitabu vya kumbukumbu za mbingoni kuwa ulikuwa ukipanga namna yakuenda kuipa lambda au ulikuwa namuinzako muki muki msenge nyamutu au ulikuona panga namna yakuvunjia ndoa ya mtu fulani e mambo haja yataonekanadahiri katika shikuo ile yahukum muhubiri anatumbi yakuwa ata series zetu zitafikishwa hukumuni pendoa Wengine wanafikiria kuwa jambo、uh, lolote lina potendeka na wawili ni shiri. Hata wakiwa kwenye giza namna gani lakini mwisho litatoka nje. Hayo shio mambo ya shiri. Mambo ya siri yanayo zungumzu wa hapa mpendwa ni yele ambayo mutu muenyewe si wawili. Mutu muenyewe anawaza bila ya kumuelezea mtu yeyote. Kwa hivyo na huenda... Anakufa na jambo moyoni, hiyo si,、uh, ndiyo siri Yani anakufa na jambo na hakuna mtu wambaye amemwambia Ama amemfunulia Kuna hadithi ina, inayosema juu ya mtu mmoja Halie wa mtu na baada ya kumuwa Haka mzika usiku peke yake Na haya mambo hata kule kwetu tume ya shuhudia Halie kuwa anafahamu jambo hili ni muke wake tu Na halimusi sana asiji haka mwambia mtu Kwanika kufanya hivyo, nikuwaliza maisha ya mumewe. Alika na jambo lilile, miaka mingi lakini isiku moja ili tokia ugombi,、e, wakanzia kugomba na buana na bibiaki, wakanzia kugomba na mana mume, alipota kumpinga mume mu wake, mume alili na kuchumbia inji na kutangaza, kuanguza na kuwa anataka kuniua kama alivyo mua flani akamzika ushiku, tazama jambo lilile. Halikuwa shiri tena. Angalia jinzi hukumu ya mungu itakavyo kuwa mpendwa yenye haki. Mungu anawezo wa kuchukua tarifa yote ya mambo. Tunayo ya waza. Achana na kufanya. Tunayo ya waza. Na hakayaweka kwa ajili ya shiku ya hukumu. Mungu ata hukumu watu kwa kanuni gani mpendwa. Hii ndiyo jumla ya maneno yote ya mekuisha sikiwa. Anashema mche mungu nawe uzishike amri zake maana kwa jumla ndiyo impasavyo mtu. Mubiri ananelea ayo uo ni mstari wa kuminatatu katika mubiri kuminambili. Yakubo nae anashema aji katika jambo hili. Anashema yaani maana mtu yeyote atakayishika sheria yote ila akajikuwa katika moja. Hamekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliasema uzizini pia alishema ushue. pasi ijayapokuwa uzini, lakini umewua, umekuwa mvunjaji sheria, pendo semeni nini nakutenda kama watu watakao kumi wakwa sheria ya uhuru, maana hukumu aina uruma kuake ye ye asi yana uruma, uruma ujitukuzwa juu ya hukum, hicho ni kitabu cha Jakobo, ishirini mstari wakumi hadi wakumi natatu. Mungu atahookumu watu kulingana na amri kumi za mungu. Matendo yake yataonyeshikua amevunja sheria hivi. Hivi itakuwa au zuni kiasi gani kuwa wale wanaoshemakuwa amri kumi za mungu zeleishi akulem sala bani. Watakazo, watakapoziona na pale mbeleza, mbele, mbele ya ompendo ziki wandizo zita waukumu, maambaja takuwaje. Watajila umuki ya shikani, maana watakapoziona. Adam atakapoi tu waukumuni, maisha yake yata soma mbele zamu ngo na umati watethu. Atangalia jinzi alivyanguka, pale alipotubu baada ya maisha yake kuchunguzwa. Dipomuamuzi wamishiwa atakuani Yesu. Ataulizwa aseme chochote juu ya Adam. Mpendwa kumbuka shemu ya Yesu tulisema na, ni gani katika hukumu hii, katika、uh, keshi hii. Kwa hivyo, ataulizwa aseme chochote juu ya Adam. Wengine, Yesu atawatetea na kuinua mikono yake juu mbele ya baba yake. Wengine, Yesu atanyamaza kulingana na maisha yao ya livyo kuwa. Wengine, Atawatetea akimkumbusha baba yake juu ya adamu yake iliomu haika msalabani. Jina laku, jina langu. Litakapo hitua, Yesu atasema nini? Hukumu inatisha mpendwa, lakini atutakuwa na upendeleo. Paula anasema katika wagalatia sita mshtari ni wasaba na wanane, musidanganyiki, mungu hathi ya kiwi, na hukumwa. Kwako wa chochote apanda chomtundicho atakacho vuna, maana yeye apanda yekuamili wake, katika mili atavuna uharibifu. Bahalie yeye apanda yekatika roho, katika roho atavuna uzima wa mileni. Mpendoa katika mambo haya una pana mbegu ipi, tu angali yake ka, kadi tamati siku yaleo, kunambo ma William matatu ningependa tu yanguali hapa katika mambo haya. Katika anashema katika mili na katika roho. Mavuno ni ni ni yapi, a kwa hivyo katika mugi ili mavuno ni wari bifu kulingana na wagaratia hi、uh, a tano, wengine mstari wakumi natisha na, tisha, na、um, adi ishirini na mungu, aonyi maneno ambayo oni tata matisha na yao katika shema mwi ya tisa mpenoam. Katika mugi ili mavuno ni wari bifu, yani ana shema. Ah,、uh, uh, jeans yambarjo ni thora desha. Lakini katika rom, ustari waishirini na bilini na wa waishirini na tattoo. Ana shema katika rom, mavuno ni uzima uamilele. Je, umeli pata jambo ili? Katika mili, mavuno ni wa ribifu. Yani, anaanzia uasherati. Katika mili, ni uasherati. Lakini katika mavuno, ni openo. Katika mili, tunauchafu. Lakini kule katika uzima, tunafuraha. Katika mili, Tuna ufisadi. Lakini kwingineko katika uzima wa milele. Tuna amani. Katika mwili tunaibada ya sanamu. Tuna uchawi. Tuna uadui. Tuna uivu. Tuna hasira. Katika mwili. Hayo ya napatika nambayo ya naturetia wadibifu. Lakini katika roo mavunu ni ya uzima wa milele. Kuna amani. Kuna ufumilivu. Kuna utuwema. Kuna fadhili. Kuna uaminivu. Kuna upole. Mpendwa mpendwa. Katika muili hi, mavuno niuari bifu. Anaendelea Paulo, na ana shema kwa kuna fitina, kuna karaha, kuna uzushi, kuna usuda, kuna ulevi, kuna ulafi, na mabo yanaofuata na, na hayo mpendwa. Katika muili niuari bifu, na ana maliza kuakushema katika roho, mavuno niuzi mwa milale. kuna kiasi najuu yambo hayo akuna sheria anavyo tamatisha paulo katika sura zani mampendoa katika au muzi mepita tumeona, tumeona jeansi ambavyo dunia hii yetu inavyo karibia micheo wake na na kama anhibio divyo kusema akujia kwa yesu kumekaribia sana tumeona kuwa Yeshu aweze bila kumaliza ukumu yawatu, kwanini atakujia kuwafufu au atakatifu? Penoa hinkiyo kushema na mna kwanini, ukumu imekuisha anza minguni. Dunia yetu inahukumiwa. Muda bado upo kabla mlango uliwarehema, auja tangazwa kuwalio haja. Tufanya haraka ku kimbilia, ku kimbilia bwana. Mana Isaya na Shema amshini na tano mstari wasita na wasaba. Anasema mtafuteni buwana, madamu anapopatikana, mwiteni madamu yu karibu, mtu mbaya naache njia, njia yake, na mtu asi haki naache mawazo yake, na amurudie buwana, naaye ata mrehemu, na areje kwa mungu wetu, naaye ata msamehe kabisha. Hakuna mtu aliye mgonjwa kama yule mshitakiwa, anaeka ambelia ajali kwa ajli yao kuhukumiwa. Mpendwa ikiwa mewe wake kwenye kutini, hakuna mtu aliye mgonjwa dunia hii, kama mtu ambaye mshitakiwa, na anaeka ambelia ajali kwa ajli yajambao moja jambalo ni kuhukumiwa. Dunia hii yetu, mgonjwa kwa utazidi hasaita kapa faamu kuwa imekuisha kuhukumiwa. Hakika itafahamu. Natare ya kunyonga ingawa hatakama itaachuwa ingaliwesha kufa peke yake, pendo natare ya kunyonga itawe kuwa kwa dunia hii. Lakini vile vile hatakama ingeachuishi kunyonga ingaliwesha kufa peke yake kwa sababu imezimia. Wal e watakao ishikia shauki ya mungu, watakimbia kwa mungu ili wasijawa kapati kana na atia pamoja na dunia hii. なはこんにぽううりむんごうえと、どにゃいこか tika pon de la cucata maneno, culingana na ishaya。あっであぽわかてもんぎねまじ inangu ni orinom chili。なおなんであこばれき gua, katika makala ya homa a n baye me kumbahi dunia。Leo to me lukua katika awamu ya tisha. Babo to meona mambo maku. m mam mak u n g na iki, u b a r k i w e n e l e k u t e g a moja kwamoja, ote t b a r k i w e <m uch as> o t b a b l h i m o t g o o b able o do t not o i n g to b b l o m o t g n g to b a b o d i シャンティシャンディン・パンドウォーカー・パモジャナシー、ナニケ・パンダ・コ a ォレタ・デ・ベレンジ、ゴスポル・シングス、イリ・ワタマティシェ・マカラ・ハヤ・ナウィンボウナウ・シェマ・ウコムヤジャー。 Wadako Batango Yako, i n a Zadam, Niura Zofanya, Wamsunu Puyasu, k u b a k a Ubu, Irakuja, Wayale, o e u n a Otena, Siri, Zita, f i t u r i Wapeneza, Kemwana, Ye. ばあきんてうたこあおばねだりあらあちゃあしああきわあきうたあ Ataci, mama belezak, Akiwa, Akimu, Deutaku, Opa de Dani, Aku, Ataci, mama belezak, Akiwa, Akimu, Deutaku, Opa de Dani, Opa b o y Opa. オマオホー、ボコボヤタコワレオーデ、パチンダオマオホー、アカヤシベレザケアキワアキジェパニ。 ババベレザケアキワワラアキム。 I'm a b e l e d a k i n a king, a n a a k i m a king, i a k i n a k i a n g i g a n I'm k i m a k i a n a m a a n a k a n a